داسیو سرد چھتاری سر اصلاح احکام و دا ملک رازی ملک بھی سمیگی معاشرہ بھی سمیگی قرنی بھی سمیگی سر تعلق دے رائے کی گی دو دو دلو نشلول پہ رائے کی گی پاوست جنون سیاب آکامیو سرد دے سرد نسا با سرد چھتا جمع کو منع دابستا زین کی دازدہ کا من مقصد خارو من دو صورت آیا محور خیو مانگ دو مقصد خیو دانو لفظی تر جمعہ کوا لفظی تر جمعہ مراد دا اور صلاح مقصد ہم کئے دانو اے دی لفظی تر جمعہ سانو جسود بارا کتا پوز کن تیماتو آئے مانگ دا خیو مانگ کچھ خیو الحمدللہ شونلی اشار بی تاگه نظرانہ سوداسی چډکه دیاسو وبل شي هغه جدا لوکي کې واڅه وغو بند کي او هغه شملي یو بل لور کړي افالت شي کړه هغه څه نه ورغې څه دبي گزار سره محفوظ کړي خپل ځان له غریوب څخه ورکه او چې سب دین نس دي و اوجه پکلېږي په ژه دا دنګي دا په سینې کې کړه دا خپل خاص او خپل کوټاوته څوک ته لګالي په ژه هغه نومونه حلل هدا د صورت ما او فو پادښت ته جمع او مشکل مشکل زي ابي ان شاء الله ورسره ورسولون بيان ان النساء د دې صورت منده صورت النساء صورت الزوافا زوافا متوي نساء متوي د سعود ذکري چدي کی بيان احکامو د اصلاح زنانو کوي زوفو د زکووی چاړي کې بیان د احکامو کمزورو غي بېوکف کمزوروي یتیم کمزوروي خزه کمزوریا په معاشره کې خزه به کمزوره دا لکه څنګه چې پاره وکي کمزوره ګرځولې شو اپ دغه د حدیث سیاږي نبی علیه الصلاه والسلام حبب الی من دنیاکم النساء والطیب ما ته محبوب دوستا سنا ما تا خزه زما خو زله مینا کو ما او پاک دانه خو زبان ایمه نی ما د خو مقصد داله چې ز د خو حقا عربه شو د صارو غنده بازارن کې او په ميلو کې خلصوږي زلالم <سؤال> زبد خود حقونو ته کومه د ما ده خود حقونو سلام مينو دا نه ز په خود معروض چې د بي السلام په خود ماينو نو په کار شاید اطیر لیکري ونه کوم دي کوم دي دا غي حدیث باندې دا او د پاک خورم د حرام نه نذر بچ دا مغفرت دې نو دې سره په دې دا کمزور بیان کړئ یاو ای خلق او یوی خپل ومنه او الات بتوره برات استهلال د ټول صورت خلاصا په دې ولنبي عادت کړه لي ای خلق او یوی خپل شوی دا شوی دا هغه نه شوی دا یا و ان اس تو کو ازو یا یو انہا ستا قورن پروگرام شروعا یا یو انہا ستا قور ربکم اللذی خلقکوم اے خلقو یری گی رخ پر ربنا آر تاسو دنفسی اونا دنسی اونا پیدا کری و خلقا منہ سوجا او پیدا کری منہ من چنسی آپ آدم علیہ السلامی دا خور پیدا کر آدمی حوائی دا ہم دا خور پیدا کریا د خپل له غاړه پیداې نو چې هغه به خاور پیداو نو دا خپله څنګه زخاور پیدا دی بیا اوریو دا څه کول وابه موري درس بیان پتنلږي ونه باندې خبرو بي بي خا داغه ما پکای خاور نه الله په ځای اوول دا خاوردا ادمه السلام پیدا شو او خدایغه په پیدايش نه سخاو را پاتوجا نو د ما بقایا خاوردا د بي حواله پیدا کړو داړه دا خاور پیدا دي خو خدای او قاون يا باجي من زلات الانسان ها د جسب اوتینا خو بهتر دا ده ها او خلق من ازوده اتذكر الله د جنسه باندې بيدايه او خلق الله د دوه لړ سلري د اوخدوري وړې دی الله نا ډېر مخلوق الله پیدا کړو پیدا کوي هغه پرګرام ته پورې وړې دی الله او باڅا لا چوال کوه تاسو پاوې باندې یا انو داغنا داغه په واسطه ویله کړه الله په نوم دا شریکه الله په نوم باندې یو اتصالنا اتصال کوي تاسو بهي ایان خدا غنا حروف جارات ويون مال استعمالي ولداه ارهم مفول ذ فعل ماذوبا وتقو قتلها مو اوزان برجوي ته پرکو د خپلولینخ خپلولیمو وسواروره د خپل ملګرو مواضې سره تعلق ساته داغي سمنه ساته دا دنګي ته تعلق ساده ورو وروي غواندان سره تعلق ساده دا ملګری مو ميدان مو احیزان تعلق ساده وتغو کتله ما ويرګي دې پرکوډو سره راมายنا ان الله کان علیکم رقیبا بشکل لاي په تاسو باندې دا ولم بیا دکې دلاله ویریږي تاسو پیدا کړی د جنسي او ډیر سری او خوځي الله پیدا کړیږي خپل ولی مغصې او خپل ولی غسيږي پس سره په بای کاړه او کو دی سره ک اسلام د خپل ولې کې لو خپل ولی وله غصه او اور کار کې الله نه یریږي الله مهربان دی الله د بار په اوس تفصیل کوي وا تلیا طامل او مال او دا ایمان ل ولا تتبدل خبيث بالطيبه ما غله په لید مال په مقابله ور پاکه خبيث د يې مال لو خبيث نه دي طيب مال لاغه په راه پاکه خو ته خره په غلطه طریقہ استاد په خبيثه خبيث خبيث ولا ها بیتیم مال با تعلان جوڑو آگئی تی بڈوگنا ماتا کرو او ناسبو اوس میں ام پلان ملی ویتی پلان شو ما اوگرے او پیسی دی پلان اگر آوانی کپبین کی کپبار لے او پالی سلویرتی کئی تاری جمعہ کئی او اگر بچی اتیمانان پا جو دیگر پیزار د کپلو ها نه نگئی دا پا غم این نیخ پل پیزار اگر پیسی غریب بیا غماشو مارو پیسی را گستیری وعاتو لیتا اماموالاهم او سمو تراب امضاو نو جدا جائز نوی ولکه ایتی مانا آدار دارو مالونا آماغلی پلیت مال پا مقابلہ رباک کے مال خوراک ساتھ پارا خبیس دے بے کار دے ان اخرے مغر ایماننا الامالکم صدقل مالو صلاف هپ انه د څه کو یتیم دي کان خو بن کبیر او ګنا له اپ الله کشرح رحمت رحمت نووی و زموند چاویو بورین زنانا وا اره خپو کولم نشه نشه او ماده دی جزا ګور رست مولیان را واده او وروته مکل دی ګور کدا انده نو بیا پاتی و مشوا باره چې خدای پاک خفقو مې نګاوه نه او مشر خزر او داوزه کوتم چې نه راځم نبي حق په تیګي وای ماي خدای ما ته داسه مکا دا خو دې تي مانانو مال له هغه غریب عجزه خبرونه دا اوس کو زه ته یو نو به نه خو خپو یو ګيګا کړه کته ته وروټوکا نو دې راکا چې مکاونه اس ما کړی دا په یو ګو دې وروټای شي نو پاره مونږ سکو نورمال ته ز دې نه غوا ما خامش شه باندې عالل اره وټه راو چلا دا یپی ما شمن د غسري نو سي چې ودو دې بوډه اگرال چاپه دګر دې دا وږي وګريبانان موږ وروټه موږ لا وروټه نیوټه د پلا شموخره خپل شي ها او ګزاو نه مولدار کړ سیدان رازل پر شهدا یالو دغه کله خوبه دیغه ما هغه په خړې پیغام او تو هغه دې ساته ته تنوردار او ته مخا دې خلکو او اوس بس تیار دې وټل ویو رټه ها نه پخې چې ته پال سستې دې ویلې دې خځه خبر کی هره خې ویه لا تکله رټه په کولېږي اوس دا څه کولای شي دې ها بنکل لاس را خراب وي ولوبو او ته به شوک بخيتنورکي و جاي کي دا زوي ما او ته دې چې ابهه ما جابه زاسته وکا چې دا چې ته يې کړو دامل مالو روتي نشو کد او له ما دي خامه خاشور مندکيږي زه لا خزلاو ما ته تل لاس خرابي غما ااو بس مونږ به روتي خورو کوو منمالي دي استاد ما کي خوراک نشي کوره امه رخصت کړه بونهان چاپه د ناشتي ډونګي په پیل د وغو وروته را او ځاپه د ماشومان ولال دی را کوو بچي و بسم الله کوي او بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يقولون والي يطمعون ما ان با يقولون بي بطريم نارا و سيد و نو لري چاغست دی او چالان کې دی او دی چا په بل ته ټکړې وا ایا چې کله خله کې وځه او تا غسو ته نو ته راغلا چې چالان کې نه ونه کې ښه چې او فاروق وېد او وایي یو بل د ګوري مشمووند نورا شي بچو وغوښه نو راوځه ما چې اوس موقع لا خورې او وې ګوريباله یو بل له پیغام څخه علاوه لري هغه دز ګوري د پاسې د یو بل او پاسې ته ته کوله وړه وړه ایاد نور ته راځل هغه لاله ما شومان مخمال کړو دا چې دواړه پوه کېږي پدې کې ابله لوخ پښورالا ها وې وروته پادې کې غوغه ما پالکانو غوغه وروته خپاتې شو و وماده یې چې یوه موري سیبه د څه و وېما یو چې موږ لپټشرو غوغه پکې څرګان نپخې او غوښه پکې او ګو وېما چې تاسو غوخه کواله او نه زو خوللې وېما دا وېې چې موږ نو وروځنه چې څرګان پکې دې موږ لپټش غوخه پک کړې وخه به شي زما هوډه او وسکيده هېما لا نکه ما زه به زه غيم کې به مزه مزه دې غوخه پکې کړې و ماو دې جوړ اصل خیرات شي کینه په دې خپل نو صواب نکوه د چ په دې باندې کی بے حق پر پر پر ما بان بان او ماولم به هغه دې نو خپل اولاد په دې خیرات کوا پر دې یو چې با زما تو برکته لمه بیا هغه ټم په حق را اه مې پاره دې قربان کړه سوګه په یو طریقه باندې مال تا و ګیراسې بسم الله کوا او په حراموبه بسم الله و ذات الله جائزو حچابه یو لسمه بسم الله واله چابه د یتیمانو خوراک مال ته بسم الله واله لذا وعد اليتامى مالو ما ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم مفري مالونا سواب په ل مالونو نام داغه مال د خپل مال سده مې وکړو را سما مال پاکو داغه مال ستا په اړه حدیثونه خپل مال خپلته انه کاله بن دښکاو خو دل زمال دی یتین دی دا غوناه لایا له غوناه ټول هغې یتیمانانو په نفسه نه حفاظت وکې کله ریګی تاسو چې نصبونه په دې یتیمانانو جوړوکې په دې کار غريما په ما د په هغه صفات او من د په هغه زوات راضی ڈایزو چی من دا پاڑا دا زویر ما دا پاڑا غیر زویر قولو راجیو ایدنا آیا کہتا دا نا ہوئی اکسری نا دا کلی نا دا اکسری نا فرمکی ما تواب لکن منیسا پر نکاو آگلی آیا غیر زویر قولو ما دا نا ما دا پاڑا صفات راجی پر نکاو آگلی پاڑا صفت چوک دا خزیت آسو تا دا خزنام ما سنا اوه وسولا صادره ورما شود سلو،, سلو،, سلو پور تعالی خدایو را کتا قتل نه شي نو چمن دو, دو خوونه د فقام شي پور کاولې نو څلور خله ګو کل انده به سنا فقاو بیا د سلو خوونه به چی پیداږي پینځ پینځ نو د بازارې نه فقا کمزې نه پورګه نند یو به خلک چي باسينو خدادرو سدوره وګو به وایې به شي مسنا و سلاو هو طاقت له له شوک اپ پایغهپتم الله پاځلو کويږي تاسو چې صاحبونه کې تاسو اوس معاشره سمي ګوره معاشره ته ګوروس څنګه ځخه خزينه شروع کړو اپ پایغهپتم الله پاځلو کويږي تاسو چې صاحبونه کې تاسو دړو خذو کې دړو خذو کې انصاف نشي کوله لوکافي زووا او ما ملکته مال یا چې مالک شیر خلاله تاسو داوي يواپن کای واه لا اوجه یواخه لخدی سپور وروخه یوخه خرابای دوا بریچنی بیا بخامه خا فرخوازي او ما ملکته مان دا د یوسواني کاکو دا دینې زیرې خبره تا الله الله چڑیر اولاد بوالاو نقرد جیست ایت ای الی ای الی الی آی الی دون پوانا دئیر اولاد اللہ تقول چڑیر اولاد بوالاو نقرد جیست اللہ تقول چڑیر اولاد بوالاو نقرد اولاد بانے دین لی نو چھ야 اولاد دین لی نو بیا بچے جیست نی بنو یہ اللہ تقول چڑی بنو ایسا اللہ تقول چڑی ظلم بدل نه تاسو ظلم بدل نه کیښ دی خځینه ای چدی خا مخا ظلم برازی الله بول وات النساء سبقت ان نه نهلا دیم حکم خو زده راغی ما هر وای کړه ورکه خو زده راغی مورونه په خوشی ثواب آ آو بړي ګان خځه باز اوس مې یو منګل سمه هري کې منګل خو تخپل مہر پته نشي سګې سی مګلې کړی سی منګلې وا کړی نان مار کئ نو خود خپل ما نه خبر ني اج ما له نکاح کی مقرر کی او بیا له نور کئ حنا چه کم شه په مار کې مقرر کو اقبول لر ور ک ور کې خود تا دادی مرو نا په خوشی سزا اهو اگر کله وغږی کی یو با تختنی خزی او ماشاء الله هم ختیږي واه ان ته له کوم نشه مین نو نفسن فقد و وهغه چې د ګاونو تللونه الګ بکړا واسکاو دغه په اوته بناسو او څنګه دې ما بوخو بده خړې را خړې کایته لږ کومه کپه خوشې کباب خو خدای کی داخله استادو ته پاره شېو دې مارنه د ماره په وخت له خو خدای کی نفسه پخپلا په پسنده سره په خواجه سره ما سره محل اس پروتې بلکره به اوه اون به اس مازه په دې پیسو کومه ځاله په توکان دا کا ځاله په کار واه ځاله په پیسو دې ښه والا سب کور دوازی نو خرو یاد له هدیه امريا په خندوري وبې زلري زوا حلي ان بتهنينه ته ماغه مبارک باد بهغه هم مبارک شه هغه له خده مریان اوپڑے پر مروانی صلاح زالت خم ورسات پائے بانے جگہ ایت اجازت کرے بلاتو تصفہ موارکم اللہ دی اللہ دی جال اللہ لکن کیا مانا سنورم بی وقفتا مال مورکوا ہاں داغل زیوے بچے یا سوکچو کچھ در مال پر گولو پر تیقہ نپی مال بنا اورکے مور گئی بیوکوکتا مان نستاسو آمان نا چکر زودی اللہ تا سبائی زنوار زنواری نو آگالا مال مور گئی ہاں ورزقو مار رزقو کر گئی تو بھائی کے ہو یو بیوکوف دیو تیم مال لے یو لاک روپی دو لاک روپی نو آگا تا مور گوا آگالا اکا آگا دیوار گڑی نو آف ہوکے شوالے خرے. نور بوطا سلاکار شي کلمه یو خوا بوځي کلمه سلګا ته بوځي کړه وو د موبایل یلی کلمه سکه چرته تی دی لکه په متي حلچې دي او پر روان به لګيای بېمانه دا نه وجنون زدا کاوتم دا سبا زما سلا لازمه پربو کی لذا سم کو دا خلکو به چی خراب بل مرګره بغلته ده کړه ول دا فل نه دی ولا توت زهوب هغه له تاسو ورکاو خو پاره ته څوک هغه کاپلي په زار دوی چې لهګي نو هغه ولا کاوه پایګه پیسې وغاروی او چې کله جرشي نه امتحان ته والا یوزو په یو لور کا دغه کپوشه کا روز د پاس پاتا پیسې څه کوي اوهرز منل کېدلی تاسو یو دکان کې ميخې وي بل دوکان کې نه ملګري خو دې بس بیا نو د پیسې لوړنکه بیت ایتماد بیت بیت سوضان مرولا وانا تک ری دی پیسی کرنو ری پوشی بدا سو ملگری بیا سوضان مرولا بدا سو بچی سوضان بیا مرولا چاہا دو مال پر ترکلو گولو با پوئیگی نا یا لی اولا پیسی ورگری یو زنگو زنگو پایی بیات سبا تو پوس که چه پیسی جی خودانه سند په دې کې څو جیاوې چیمس کوله یا دغه څنګه غوډه کیک بسکټ مودا وړ او دا نو څو په ځکه څه پرتې دی اصل بیا کوي بیا خپل مال اواله کاب واقول ورزقون فیها ريغو ورګره ده بایګ او څون جوړه جامور کويتا او دا د وینه جامیو د په کې